Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wani filah zamiallahu ayaikum Pada kesempatan guru berbahagia ini saya akan menyebutkan beberapa poin Yang bisa menenangkan hati kita, membahagiakan hati kita Dalam menghadapi kehidupan yang tidak mungkin kita hindari Saya akan menyebutkan beberapa perincian hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan Di antaranya yang kedua adalah berbuat kifsan Berbuat baik kepada orang lain Allah subhanahu wa taala berfirman: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَن يَقْلَ ذَلِكَ بِطِغَاءٍ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Kata Allah subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Ilah man amarah bissadakatin kecuali orang yang memerintahkan untuk bersadakah, atau ma'rufin, atau menyeru pada kebaikan, atau islahin bayn al-nas atau mendamaikan ya, di antara manusia yang bersengketa. Kemudian kata Allah, "Wa mayyaf aldzalika biitho' amrulillah." Barang siapa yang melakukan perkara tersebut bersedekah kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf, mendamaikan di antara orang yang bersengketa dia melakukan karena mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? "Nuktiihi ajran 'adzim." Kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Dan Syekh Nasir As-Saadi mengatakan di antara ganjaran yang besar. Demikian juga Ibnul Qayyim Rahimahullah telah menjelaskan di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersaudara, berusaha menamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karena itu, sekali ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yashku qoswat albihi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Hatinya keras, dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi Shallallahu Sallam, ida aratta an yalin albuk, adalah kau ingin hatimu lembut maka berilah makan kepada fakir miskin Wamsah dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim berbuat baik kepada orang orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia kenapa? dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah bagaimana Allah tidak memperhatikan dia dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan anak yatim dia santuni Pakir miskin dia berikan, maka ada orang bersakit dia berusaha untuk mengislahkan, ini sebab-sebab yang datang ke kebahagiaan. Kenapa dia telah merelakan sebagian waktunya? Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang berada dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memikirkan orang lain. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril kemudian dia pun pulang ke rumah menemui dan takut dia mengatakan ini kositu ala nafsi saya kawatir suatu menimba diriku kata anak akhwadi jarodiyallahu talanha abshir la yubiska allahu la yufzikallahu abada gembiralah wahai suamiku Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya bina kalakasiloh rahim watasdul hadits engkau senantiasa menyambung silaturahmi engkau senantiasa jujur berkata wataksi ma'dum dan engkau senantiasa bekerja untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu watahilul gala engkau bantu orang yang belum bisa mandiri engkau bantu wa takrifaif engkau menjamu tamu wa tuinu ala nawabil haqq latiwasnan biasa membantu orang-orang terkena musibah orang seperti kau tidak akan celaka selamanya tidak akan celaka oleh karenanya karena sifat nabi yang merupakan sifat dasar beliau sebelum diangkat menjadi nabi ternyata sudah memperhatikan orang lain begitu tegarnya nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa dengan berbagai macam pujian yang Allah berikan dihina ya diusir hendak dibunuh sallallahu alaihi wasallam bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan kenapa karena memiliki di antara sifat utama Nabi SAW alaihi orang lain. Fa ni di antara hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan perkara yang ketiga adalah menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu. Kita tahu Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun fi baitin yuti'u llah, kitab Allah wa yatajaru rasulun baina baynahum illa nazalat alaihimus al sakinah wa ghasiyat bihimur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa zakarahum Allahu indah. Ketanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah kemudian mereka pelajari isi kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Inilah kebahagiaan turun ke ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi rahmatnya kepada mereka. Wa bil malaik akan diliputi oleh malaikat. Majlis yang seperti ini, majlis yang mendatangkan kebahagiaan Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa fil ardh hatta al khitan fil bathi. Katanya Nabi sallallahu Kata alaihi wasallam sibungnya seorang yang alim yang berilmu. Maka seluruh yang ada di langit, yang seluruh ada yang di bumi, semuanya akan memohonkan ampunan bagi orang itu. Sampai-sampai ikan di lautan pun akan berdoa kepada Allah ya Allah ampunilah si fulan karena dia berilmu. Luar biasa kan. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak ngomong banyak apa? Memandang, banyak mendengar yang tidak-tidak Seandainya kalau kita Belajar dan belajar untuk ilmu Maka ada kesempatan bagi kita Didoakan oleh para malaikat, penghuni langit Didoakan oleh penghuni bumi Agar kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diantara sebab-sebab kebahagiaan Yaitu Konsentrasi dengan pekerjaan kita hari ini Jangan terlalu khawatir Dengan perkara yang akan datang dan jangan bersedih dengan masa yang telah lalu. kekhawatiran dengan sesuatu yang akan datang disebut dalam bahasa Arab dengan gom atau ham, yang berkaitan dengan masa lalu disebut dengan al-huzn, kesedihan juga. Tapi berkaitan dengan masa lalu. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa Allahumma innahu bika min al wal-huzn. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekhawatiran di masa depan yang menimbulkan kesedihan dan dari perkara lalu yang telah lalu yang menimbulkan kesedihan. Kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan. Sekarang ini Yang perkara ke depan boleh kita rencana Boleh kita mengatur rencana Tapi jangan terlalu menyedihkan kita Jangan terlalu membuat kita khawatir Konsentrasi yang ada di hadapan kita ini Jangan sampai kita tidak lakukan dengan dengan baik Karena Nabi SAW Pernah bersabda Ihris ala mayan fa'ud Wassailillah wala ka'jaz Tidaknya engkau bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau dan mintalah pertolongan Allah Subhanahuwataala dan jangan kau lemah, jangan kau merasa ah, tidak mungkin, tidak mungkin jalan. Bismillah. Artinya, mulat aja. Jangan menyerah. Ada usaha, rencanakan yang baik jalan, kerjakan, konsentrasi amalan yang ada di hadapan engkau... kerjaan di hadapan kau, konsentrasikan kerjakan dengan dengan baik. Dan jika kau ditimpa sesuatu, jangan kau katakan lau anifaal tu kadawakada lagana kadawakada. Fatinna lau tak tahukamal syaitan. Dan jika ternyata kau sudah berusaha. Kemudian salah terjadi musibah. Atau salah kerjaanmu ternyata rugi, ternyata bangkrut. Maka jangan kau katakan seandainya saya begini-begini. Seandainya kalau saya dulu seperti ini. Karena lau seandainya-seandainya ini akan membuka pintu-pintu syamam. Sampai seandainya lau mengatakan. Bersedih karena masa lalu. Terlalu memikirkan masa lalu adalah perbuatan kebodohan. Kenapa tidak mungkin dia mengembalikan lagi. Sudah mustahil, sudah hilang. Yang terlalu, biarlah berlalu. Jadi pelajaran bagi kita. Adapun kita kemudian bersedih dan terus menangis ia ya, sehingga tidak bisa bergerak karena terlalu diliputi dengan kesedihan yang pada perkara-perkara yang lalu, eh, ini adalah orang yang bodoh. Dia telah dikuasai oleh syahwat, telah dikuasai oleh oleh syahwat. Kita berjalan, berjalan kerjakan apa yang ada di hadapan kita dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berusaha Allah akan berikan jalan yang baik di hadapan kita. Berusaha dan bertakwa. Dan ini semua tatkala kita sudah menjalankan sebab-sebab seperti ini Serius dalam bekerja, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Sehingga jika terjadi sesuatu, hati kita lapang mudah, saya sudah berusaha. Saya tidak menyalahkan diri, saya sudah berusaha. Tapi kalau jadi masalah, kalau kita malas kemudian tertimpa musibah, aduh karena memang saya kemarin begini, saya kenapa kemarin begini. Akhirnya apa? datang siapaan kemudian menjadikan kita gelisah.